Сина зворушили відвідини батька, адже нелегко було старому. У запилілі черевики і холоші штанів засвідчували, що батько вібрав куряву з доріг, які пролягли з далеких зіньківських хуторів до самої Полтави. Голова у батька сива-сива, тільки густі острішковаті брови, ще не злиняли, були чорними, нависали низько на сірі очі. Така ж сива борода, акуратно підстрижена клинчиком, і шовковисті короткі вуса. На батькові піджак з його плеча, подарував ще минулого року костюм, і новенькі хромові черевики. Зрідка одягаєте батько хіба ще у дні свята? Як же ви, тату, наважилися в таку далеку дорогу? «Е, синок, матимеш колись своїх дітей, зрозумієш». І він зітхнув важко. Одвернувся, щоб не помітив сину в його очах непроханої сльози. «Учора до опішні їхав наш голова колгоспу, так я ото до нього просився. Переночував у добрих людей, а зранку вирушив на Полтаву. Нічого, мені не первина. Я пішки зміряв усю Кубані Таврію» коли ходив на заробітки. то ж коли було тато, та й гори гнала. Для мене, синку, твоя хвороба найбільше гора. Та прийшла вже вона від людей, усякого не чувся. Ти хоч би листівку написав, а то мовчиш. Не хотів вас турбувати. А я вже всяке передумав, ти у мене найменший, а для батька діти, хоч вони і дорослі, завжди застаються дітьми. Він слухав його, вражений щирою турботливістю. Ніколи він не чув від батька чогось подібного. Так бувало говорила лише мати. І ось батько, ніби повторює її слова. Колись суворий і здавалося не дуже-то батько відкрився йому невідомою гранню. Що сталося з ним? Невже втративши свою стареньку дружину, він сам не помічаючи того, прийняв від неї її ласку та ніжність. Може, це самотність зробила його таким? Він, мов, та криниця переповнена водою, якої ніхто вже не бере, яка стікає через ця мрі. «Ти ж гляди, синку, бережи здоров'я. Може, додому приїхав, як вийдеш із лікарні. У нас літом так гарно. І їсти є що, поправишся». Бачив схуд. Такий потягнувся до сина чорною шорсткою рукою, торкнувся щоки, погладив волосся. Син не витримав, припав до батька. Перший раз за все життя і чув, як б'ється в батькових грудях старе зморене серце. Так вони постояли якусь мить. Нараз неподалік скрипнули в палаті двері. Якась санітарка пройшла коридором, Глянула на них допитливо. Ну, я, мабуть, піду, синку. Куди ж ви, тато, ввечері вже? Та хоч півдороги пройду до диканьки. А може, приночуєте в моїх знайомих? Я адресу дам. Да, що людей турбувати. Побачив тебе і добре. І на душі в мене спокій. Здоров'я ніби прибавилося. Піду я, синку. «Ну, спасибі ж вам, що відвідали. Ви бережіть себе, тату». «Спасибі тобі на доброму слові», – сказав він. Змахнув рукою щось звій, ніби запорошив чимось око. Він уже наблизився до вихідних дверей та раптом згадав щось. Вернувся назад і витяг з кишені три грудочки цукру були грудочки колотого цукру, трохи щорнілі на гранях, до яких пристав якісь ниточки. От голова мало не забув передати гостинця, клопотався батько, подаючи сину цукор. Так поспішав до тебе, що не придумав чогось кращого, мовив він зніяковіло, а ти ж з малку любив, солоденьке. Син соронливо узяв той гостинець і сам не знав, від чого рука. І війнула терпким спогадом з далеких літ. За вузенькими шибками їхньої селянської хати фуртовини зимовий вечір. Батько тільки не повернувся з міста, їздив на повітовий зїздком незамів і привіз додому незвичайного гостинця цілий фунт грудкового цукру. Ото була дітям радість. Мати нагріли в печі повний горщик окропу з вишневими гілочками, і тепер уся сім'я, сівшись за столом, чаювала в прикуску. Сьорбали дерев'яними ложками з сполив'яної миски пахучий напій. У кожного в пучках солоденька грудочка, а йому, як найменшому, дісталося аж дві. З однією він до схочу напився чаю, а другу поклав на ніч під подушку щоб завтра ранком поласувати. «Дякую вам, тату, за гостинець!» вклонився син, тамуючи душевне хвилювання. «Немає за що, синку, ти вже звеняй. Пішов старий. Та його ще було видно з вікна. Високий, трохи сутулий, у темному, припилілому костюмі, сірому, вицвілому картозикові. Не доходячи до воріт, він ще раз оглянувся, ніби знав, що син проводить його з воложеними очима. А син стояв у вистебюлі з трьома грудочками почернілого цукру і не знав, що з ним робити. Все, все в нього було, і дорогі шоколадні цукерки, і меду у і кремові тістечка. Але ці три грудочки колотого цукру були від батька. Він приніс їх за 80 верст з далекого села, щоб не йти до сина з порожніми руками, щоб передати якийсь гостинець. І тепер ось, провідавши хворого сина, він пройде назад ті версти, пройде стомлений, але заспокоївши що з сином все гаразд. І нехай після цього тиждень будуть гудіти старечі ноги, нехай він не каєтиметься, бо він навідав сина. І Марта не буде дорікати йому у снах, що забув він найменшу дитину. Чорнявий юнак, тулячи до серця три грудочки цукру, заходить у палату, сідає на ліжко, кладе на подушку батьків-гостиниць. Щось ніби перехоплює йому горло, спазми душить. Від чого б це? Може, знову занила рана. Давно те було, ой, як давно, скільки літ спливло безповоротно. Але той весняний день у лікарні часто оживає в моїй пам'яті.